Hurtzilin haitxutako partidukin haitzkonten egi arran. Tallin lanakin, sensasiukin, eta ginen batean maitz egin, inu puntu lortu genirtu lako. Eurolan kontra itzen ginen, lehen bizko zatia e, zer batxere obik izan ginen gu, ginen bueno, nahiko, nahiko parekatu egontu zen, e, lehen bizko zatia bai okasio aldetik anereku igual izan ginela, izan genitu ngarbinak, edo garbit batan izan genuen menpin. Bueno, Arran barra da partidioan nahiko aurpegiz jarri zela berrogei garren minutun bera egin txartel gorri eta gero. E, bueno, txartel gorri egin garbi ezen. Eta bueno, deskansora empatikin haietu ginen. Garbi izan genun ez ginela erotu bar e, balon luzik eta sartzen bi garren zatin. E, Joko azpitikan bihar genula eramin, lasai eta, bueno, piskot gaizki sartu ginen bigarren zatin, beraie gola sartu ziguten jone egilarran e, segitun gola sartu zuen tabernak bigarrena ere bosuk minutotea etorri zen eta reakzioa budo izan zen eta hortik entzinera dominioa guria balonana okasioak ere beti bezala ez birugarren gola horietzen etorri eta kaguan, bueno, bueno piskot beraiek zentro batzuk eta intzuten falta batzuk eta teri beraieak eh gauza hundirekin gabe gilaran e, 3 puntu haitz importantik eta eta ongi